Повагавшись, витяг новеньку двадцятку і рішуче засунув гроші назад під білизну. Микда зовсім не збирався красти, плануючи згодом розповісти про все матері і при першій нагоді повернути двадцятку хозяйця. Але зараз, зараз на нього чекала ліка з великими блакитними очима, і її лицар не міг з'явитися з порожнім гаманцем. Звістка про те, що Жанна потрапила до лікарні у критичному стані з черпно-мозковою травмою, і її життя може обірватися в будь-якої миті, надійшла надвечір і повернула Олю з небес на землю. Зателефонувала Ілона Віталівна і ледь, стримуючи ридання, розповіла, що приятель Ілля знайшов Жанну біля її квартири з проломленою головою. До того ж, іще добу тому кудись зник Микита. І хто знає, чи не сталося з ним якогось лиха. Дізнавшись від Ілони, в яку лікарню поклали Жанну, Оля разом з Максом мерчі зловили таксі, та поїхали до неї. Вони з Максом провели дві останні доби разом, і за кілька хвилин до Ілониного дзвінка Оля встигла подумати, що це були чи не найщасливіші дні в її житті. Макс подзвонив сам, і вона дозволила йому заїхати на п'ять хвилин. Він приніс їй неймовірний краси екзотичний букет і, остаточно цим її зачарувавши, умовив піти на прогулянку. Гуляли по подолу, обійшли всі виставки на Андрійському узвозі, накупили безліч симпатичних дрібничок. Ніч вони теж провели разом. Оля, дивуючись собі, сама запропонувала поїхати до неї. Усім своїм жіночим їством, відчуваючи, що вчиняє вірно. Вони майже не розлучалися протягом цих двох діб. Оля в деталях переповідала своє коротке життя, а Макс цікавився абсолютно всім, особливо перебігом їхнього розслідування. І залишив її тільки другого дня на кілька годин по обіді, коли їздив на ринок по харчі та новий розкішний букет. Вони тільки-но встигли разом зготувати вечерю, коли подзвонила Ілона. Небалакучий лікар, дізнавшись, що Оля єдина жанена родичка, дав невтішний прогноз. Невідомо, чи буде потерпіла жити, бо досі не опритомніла. Хоча, ви знаєте, це річ суто індивідуальна. Тому будемо сподіватися. Операція пройшла успішно, а там подивимось. Сидіти під реанімаційним відділенням не мало сенсу, тому дізнавшись, що всі потрібні жанні ліки вже придбав приятель, який її знайшов, вони поїхали додому, залишивши черговим медсестрі номер Максового мобільного і приплативши, аби та повідомила, якщо будуть якісь зміни у стані хворої. На дворі знов припустив рясний дощ, і лише ці крупні холодні краплини не дали Олі зайтися в істериці. Макс зупинив машину і назвав у дієві Олену адресу, але вона рішуче заперечила «Ні», Їдьмо до Жанни. По-перше, міг повернутися в Микита, а по-друге, я хочу розпитати сусідів. Не може бути, щоб ніхто нічого не чув і не бачив. Так, ти маєш рацію. Макс, здавалося, навіть зрадів її пропозиції. Ми мусимо довести справу до кінця і розшукати цього негідника. Хоча б заради Жанни. Підкиньте нас до Печерського універсаму. Ні, не до цього, що на площі Слави, а до того барабана. Там, там, на Лісково. Водій, втямивши, куди саме потрібно пасажирам, кивнув, а Оля здивовано поцікавилася. «А звідки ти знаєш, де живе Жанна? Ти ж ніколи до неї не приходив». Ясик розповів, він би там виріс, навіть показав мені її будинок. Піднявшись на потрібний поверх, вони довго дзвонили у двері, сподіваючись, що Микита вже вдома. Принаймні, Олі понад усе хотілося в це вірити.